Zahartzen goazenean, gure erruen oroitzapena etortzen zaigu, behin eta berriz burura. Eta ez dakigu bekatua, noria itortu. Behar bada beti gazteak izango ginela sinestea izan delako, gure utxegiterik larriena. Ispilura begira, inoiz ezkenuela gure bihotza apo handi baten gisa ikusiko. Eta egunero ikasi behar izaten dugu, ez dakigula nola aur aurgineneko bakea berreskuratu. Patxi ezkiaga. zan senari aldol irrigabe ora itaraz go toitzen bat itsinezak azkena di buenas blues bat bizitzari patieski garen poemekin e, baleazuriak argitaratutako bialere izango dira kalean biartik aurrera Bai, bai, beste askoren artean, patxiren liburuek horregon behartzuten. Blus bat bizitzari, eguneko zenroan bat urbialde plazan eta bestea bide luze plazako zubian, nahi duen arentzat hor txeskura gai? Bizko horribilidear. Zer da? Liburuak, libro. Jaure, Kaixo eta ongitorri? Itakara. Itzaren hau eta iratiko etxea teklatxen baian? Ele der. Zerratate Gitan igaranden borako zua Jaila birniki laenian Aurreko astean, haotx piezez osatotako puzle egin genuen Gaur, gaur ere bai Zerraten enixtoia Pilare, Idurre, Miren, Arantxa, Ines, Jose Itz egiteko prest. Zertaz eta liburuak libro ekimenaz? Iabeteko urdu naldiaren ondoren, bihar erdituko delako liburuak libro. Eka ditutaz gaioko diraba? Irak urle... Berriak ez dut esango, baino izan liteketa artean ez, irakurle berririk, irakurketa berriak esango nuke, ez? E, liburu berberen, edo berbere emandako irakurketa berriak, jakin mina, liyura, polasa. Libur liburuek irakurle berriak izango dituztelako, eta irakurleek liburu berriak izango dituztelako eskuragai. Non eta behasengo kalemendi plaza parketan. Zen bat? eta hogeita, iru. Bihar behasain liburutegi ireki, bihurtuko da berreun, eta hogeita iru, liburu, behasain go, plaza, kale, parke, auzo, mendi eta txoko, ezberdinetan. berdinetan. Hau pazuek. Hau hiltzenai zure ondora negareta odol malkohes urperatu den basura zuaitzek zerua gili eta zas dira bideak gure ondoetan belengasi ez iezean duaz belea iezean duaz belea Iesvegan gaur velli aurreko astean, egimenan parte hartuko duten testi gantzez berdiniak jasuna izan genituen, eta gaur ere, hau txez berdiniak jasuko dugu irakurtzaletasunaren berri jasotzeko, liburu, ze liburu aukeratuten da danunutzeko duten, danun duten e, jakiteko. Bendiga luriz oztuetan, zure zantzua galtzen dira, ilurretan idatzitan, Zau txalen, hantzera Bidaz dimaltz urba Joxe, goik, etxe, ilusioz arituzera lanean, eta bihar ilusioz utziko dituzu etxeko apalate egiten orain arte izan dituzun, zenbait, liburu? Bai, da ez, e, ilusioz eta emozioz borborka Hasera batean e, erokeria ziluzienura ba, benetan e, forma egitura eder bat egin E, lortzera iritsi da, eta, eta bueno, ba, jendeen, e, jendeen kompromisua, jendeen e, egote hori, e, jende multzo batetaz ari geha, multzo haundi eder batetaz, eta nikalako movimentu tanzin dez, eta hoi esentiarazten daute ko erritazioa aktiboa eta eta betea, ez? Eta bueno, ikusten bete bidea poliki-poliki ba hori da ez? Compromisiotik eh etengabe eh aktibatzea eta elkarrekin esku emanda, ba ba Oin izango da euskera urrengoan izango dira migrantea, urrengoan izango dira jubilatuak, ba, bueno, gai diferentei eta ingurukiroa ta gai diferentei ere begirala jarriz, ba, ba bueno, aurrera pauzuak ematen errada mundu hau de pizkanaka pizkanaka lagundu, ez? Iabeteko gizene matek kampaina izan da, e, martxoaren zazpianek gintzitza bideari, eta martxoaren zazpianek gintzitza joan bideari, eta martxoaren zazpi baino lehenagoko hastetan, ba, prestak eta lanak, bilera lanak egintziren, ba, nondik nora bideratu, e, pentsatu, eztabaidatu eta erabakitzeko lehen bileraietan, egiten ziren aipanmenetako bat da, zan, e, bueno, ogeita marrera iristen bagara, ogeita mar bat liburu uzten bagitugu kalean, ondo, bikain, berreun eta ogeita iru. Daki gula, ba, <laughs> izan dati, delako es. bakarren bat, eh, libururen bat gehiago ornon bait, geldituko dena, zerren jaso gabe? Azera, hametxe, hametxe laburra, eh, ero keri ederra, baina txikiaz, eh, inundikan edez gendun espero, eh, datu hauek eh, izatea. Eta zuk komentatzen duzun, ba, hogeita hamar bat berrri beharrogei bat ooptimtak izan da e, berrogi bat izatera iristen gean eta eta benetan ba, berrehun da hogeita hiru liburu ikusten dituzunean, halako ba, halako liburutegi eta gero izan berda zer da zernolako liburutegia ja, ez direla berrehun hogeita hiruale soilik dire da da e, gure literaturaaren emaitzaekoizpen... E, e, e, oparo, ederra, eta ba, aukera jendeak eukiko dola nun aukeratua, baino zein baino zein, libururik ederragoa ez? Orduan, e, jendek seri hartu izan dudo, eta hanik esango nuke, neurrion dibatetan, e, askok eta askok, beraien kutxun duten liburu hori, partek azela datozten eta benetan hori, e, ez da, oso erreza egertatzen askotan, eta, eta bueno, nero nartean, lortzen ari gera ez? Eta egia da, edo sin lor badauke sakrificiotik badauke esfuerzotik aleginatzik ezin dira elementu hauek gero nahi baldin bada e, lorpen el buru el derro eta eta bueno hori izan da pixka bat nik izango nuke, el movimiento errri honen honeen e, oñarri dagoena ez pakuaristirik ikasi genion aurreko astean ematen duenak irabazi egiten du gordetzen duenak galdu Bo, zabantzari gabe, zabantzari gabe, hori, e, horrela dala ez, eta askotan eskotan, zenba kostatzen zaigun, e, horretaz e, plantamentu eta ideia pentsamera, horretaz e, jabetzea, eta hortara, baina nik esango nuke, e, erabat e, adostuz agost, e, pako aristik diona, e, e, zorionaren e, klabea, E, urkoen gandien, besteen gandien, aldamenen aurrez aurre daukagun horren gandikan pasatzen dala, ez? Ekaitz, e, oso, oso liburtegia beratxe izango da, bes, behasengo kaletan e, irekia egon godena, tartean izango direlako eleberriak, ipuin bildumak, sajakera, e, poesia, komikia, aurliteratura, gazte literatura, heldu literatura garri ez da? Bai, e, han iztasuna Bere zentzu guztietan ez, e, adin guztietako irakurlentzako moduko liburuak, e, genero ezberdinak berdinak, e, makume ekidazitako liburuak, gizonezko ekidazitakoak, ba, hori, abaniko zabal-zabala guztion eskura. Jozekera baki du liburu bat baino gehiago ustea. Ba, iru liburu izango dira, uziko ditudanak, eta proiektu honetan e, jarri nintzen lehenengo momentutikan, Oso garbi neukane, C Ildo arrastoetatikan e behar nintzen, ni ne onik pertsonalki, eh? eta, bueno, batetikan e, bueno, joko molde zoragarri e, honetan ba, aukerak ematen digulako e, zuz lehen alzeran komentatu dezu, erriko e, bastar guztietara iritsiko gera eta, bueno, nik baztarroietan batzu beste batzu baino kutxunagoak ere baditut, eta eta neuken e, nere pausoak, jongo ziela baso, errekazulo mendi hilto horretatikan eta beste alde beste beso bat eh, migrazioarekin lotuta izango zaba, ez? Kontatu kontatu eh zen liburuetan nun utziko dituzun. Jakinaren gainean jarraitzen erritarrok, hartu nahi baldin baditugu. Bai, landa pasoverreka heremu eta begira jarrita E, biliburu hartu ditut, eta gu hortan ere gure herria eta mugakideak oso paroak eda, eta oso aberatxak da, eta hortz izango naiz, ez, muru mendin guru horretan mugane itxasondota hor dizi menditik e, ditugula, baino ez haue bakarrikan, aurreago, aurreago begira ere beizama ere horri izango dugu eta jakin ere jakin dugu eta <laughs> aipatu nahi dut joku honek ere balio izan dudik gula ba, bon, no, ez dakit, gure, gure geografia ezagutza pixka bat aberasteko edo eta behasan beak ere ba, goiaz, bidania, bidania goiaz, goiaz aletikan ba, daukela lurre ere mutxo bat e, mugakide mugakide dena eta horre ere izango degula gure gure, gure liburua ez eta bueno, nik eh, hain justu horri zanko naiz eh, murumendi eh, gibelo or hortan eta eh, romez eh, done joak eh, eh, bidetikan oso gertuan bada, toki zoragarri bat toki magiko bat eh, ezaguna dena eh, eh, agine bezela edo eh, atxipiko aitze bezela eta urtxi utziko det eh gorrotxategi gorrotategi azpeitiarraren 2013 eskil eh tokio eh eta tokioetan esaten da Mari, mari gure Mari Jaiko Mari zorgina, eh pasale kubcela pa, eh e, hartzen zuela eserle kubcela hartzen zala urola eta injustu ere bete betean azpeitiari begira Iludia y, y Cara Garrié de Rada eta hortxe, ez? Bede atxeden toki, Hden leku, hortxe e, e, hartzen zuela, eta, bueno, ere de peskizatan jakin izan, ez? Ba, esaten dala, ez? aizkorri pareta, monumental horretan, e, dan bezala leku bat, e, e, ama birkinaren eser leku edo aurki bezala ezagutzen dana, ba, emengo hau, atxipiko aitzek mariren eser leku bezala ere, zauna dela, ez. Hor, esan dizuan bezala, ogoita mairu ezkil, eleberria oso, oso ederra da, oso errez irakurtzen dana, lehenengo momentutikana rapatzen zaitu, noietarikoa da, eta e, baserri rural giro batetan ematen dena, eta nik esango nuke e, novela beltzaren e, e, e, ikutu nabarrenak dituela, e, bertan e, drogak, bertan e, pasioak, ebertan e, liketak, eta, eta benetan liburu ederra, denbora pasa eder bate ezkeintzeko, ez? Ogeita mairu, ezkel miren gorretxatek girena, miren gorretxatek gainera, azpeiti dara eta bono, ez dakit, e, atxipikoa itzatik azpeiti ikusi doantzen manbentzatekin daiteke? Ez, ez, ez, ikusi, bete-betean ikusten da, bete-betean bete ikusten da ez, fokua, ezke, propio ematen do, hor, horretara horretara jarria dagoela, ez? Eta nek gazpiti oso kutxun dauket, oso kutxun dauket ze beti atentzioa deitzen nau zentzu oso positibo batetan gure euskeraren herria er, ez da txikia, herria ez da hemen inguruan ditugun hainbat eta hainbaten herri neurriko edo txiki neurrikoa, herria hundia izan da, jo zein onto gorde duen e, e, e, euskera gure hizkuntza eta eta e, itanoa e, zein dotore erabiltzen duen, ez? eta bueno, hor referente hori ososogarbi nuen lehenengo momentutik an, ez? Hori izan bertzuela bat. Ba, txipiko aitzetan eskilek kantu egin go dute liburuak liburu ekimena dela eta bakarren batek hogeita 33 eskil liburua e, irakurri nahi badu atxera eraman nahi badu, ba badakin ora joan behar duen atxipiko aitzetara murumendi ingurura. Ez da liburu bakarri izango Jose, hor e, murumendi pe, murumendi inguru horretan beste liburu polit bat ere utziko duzu ba eta aur sorginekin eta dantzan jarriko gera eh ze salen komentatu dizuet er, parajeak eh? ederrak direla irabatz magikoak dira eta hor buelta poli poli poli bat egin daiteke eh? atxipiko tipiko aitzetatikan beisamaldea jesten geala Hor sekulako pagadia daukagu ez, eta pagadi erdialde horretan e, dantzaleku bezala ezagutzen dan e, paraje laua esango genduke, eta oso oso ederra pagoze beteta ez, garaibat dantzaleku izaten zaio, garaibatetan e, an, alako erromeribat ilian beineko edo e, egiten zalako ez, E, zuen amaren haitxonak eta e, garindio area zeatzen ziren, inguratzen ziren baina ez e, garindibakarrikan astigarreta e, beizamaldetikan e, itxasondo aldetikan, bueno, inguruetako er, erri, errietatikan eta osoetatikan, ez? Eta hantsi imaginatzen naiz ni, ez? Eku lako akerrarreak eta eta eta, eta, eta soinuaren e, pono eta sintonian, ba, dantzak eta brinkok eta eta saltuak, ez? Eta gero, bueno, pa gaurria galdera etortzen gera eta ja berriro ere eh 180 ta ladoi graduko gira bat ematen dugu eta garinaldea jartzen baldin bakia hor topatuko legu batean gure damazulo, ez? Gure eh e, e, Mari Sorguinaren HDen tokietariko bat eta or, Damazuloko horretan utziko dut Fernando Moriloren Mati eta Euskal Sorginak. Akaso Mari berak hartuko du liburua beste inorkartzerako? Bueno, acaso bai, es eh bizkauta baldin ba geha, eta ala baldin bada, ba, oh, ba, ba, ditzeker, ez? Baldin eta nozki bain irakurrita berri berean uzten baldin bado beste edo zinen goza, gozarmen eta gozagarri bezela, ez? Sartuko da, sartuko da, Jolasean Mari ere. Eta azkena aldamenekoa, 3. liburu aldamenekoa. Ba, Aldamenekoa eta aldamenekoa, ba bueno, eh 11 errelato da, Eh, Torkinñeek ke eh, osatua merri eh, eh, bildu, arako bilduma bada, ez eh, haikaperre protagonista dira eros bai, amaia eta etorkinez eh, bakoitzak eh, planetaren eh, toki leku diferente takikan eh, inguratuak arrazoi differentengatikan eta beraiek ez eh, lehen pertsonan kontatzen digute ba ba bueno dan, eh, ze, norbere sorterria utzi norbere tartea norbera jaiotako herria lagunak, familia eta etera berak izatea, kanporatu behar izatea, ba, batean, batetan gozez delako, beste batzutan e, politiko idea, ideologian gatikan, e, aldein beharra izaten dutelako, bueno, arrazuidiferenten gatikan, eta hauek gure inguruta inguruan e, ditugu ez, eta e, liburuan azaltzen dien errelatuak e, aurtegi zehaz bat dituzte, baina bueno, eh e, horrek gure guren dio oso oso gertuan, gure gure bizi portalean atarian ez baldin bada, aldaminikoan dan, ehurrengoan dan eta urrengoan dan eta jakin badakigu hementxe direla, baina askotan erreparatu gabe hemen direnik ere ez eta bueno, ba orain dela bi izango dira, eh udaletitan jarri jarrizan marchan herri eh, jarri ziren herri herri baratzak e, behasaingo kasuan oso kutsu sozialakin ere bai eta bueno eh e, lotuta hortxe ba, hortzi hamase partzela baditugu eta horre horrea inguratzen gea horrea inguratzen gea etorkin e, talde batekin eta eta bestea beste ba bueno ba, e, e, landatzen aldatzen dan hori E, azten lagundu eta gero ba beine e, e, lan azita ba, ba, bueno, ba, etxera ba, jaterak jateko erabiltzeko baina aldi berean ere tresna oso egokia da ba inguruan e, bestelako herritarrak ere badira eta baquera eta orduan ba tresna ederra ba herritarren e, erri, artean e, integratzeko, txertatzeko elkarrekin hartzeko, elkarrekin ezagutzeko elkar rekin laguntzeko eta bueno, hori, ez, komentatzen dutena tresna oso egokia horretarako, ez? E, hor direlako, gubezela pentsatu, gubezela sentitu, gubezela sufritu, gubezela postu egiten direlako eta eta, eta, eta gubezelakoa direlako, ez? Eta bueno, badagokigu, badagokigu, ba, elkarrekin begiratu eta elkarrekin e, Hortziko dut, e, ainara gorostizu mugikaren e, aldaminekoa e, liburua, ez? liburua oso ederra da, oso paroa da, ez dauke zer ikusirik aurreko bi liburuekin, kasu honetan e, etengabe, ausnartz, etengabeko hausnarketa batetan jarriko gaitu, baina aldi berean benetan oso oso, E, e, ondo kontatuta dago ehaindara oso liburu ederra egin du eta eta bueno ba hor rutziko dez hor rutziko dez hor badago eh baratzetan halako e, etxola bat e, tresnak eta barata tresnak eta jasotzeko eta bueno kanpo alditikan e, bankutxo bat eta kan, bankuaren gainean eh aldamineko liburua uziko dezez Oraaintza aldamenean eh, inguruan Jolasean eh, dabilen eleder bilobak ere utziko du liburua Trenkel Toki aurreko parkeko balean Bai, horrele izango dugun, ezakos importantea da, ez, eta, eta gure kasuan bakarrikan, kasu askotan, familiazoak ari dira parte hartzen herri e, ekimen mogimentu honetan, proiektu honetan, ez, eta beti kesugea, eta eta jarekin gaina, zenbat kostatzen ari zaigun, baloren, tra, transmisioa egitea, ez, babu, no, ba, hau ere, or, or, orko katzen gaitu, ez, e, proiektu egitasmo honek ere, ez, eta zein edera gorik, e, txiki txikitatikan erakustea baino zurea dan hori i urte izan, bi urte izan, bost urte izan, zurea dan hori beste batekin eh, partekatu dezakegula eta partekatzen jartzen geranean, jo ba ez dakit nora esan eh, lagun berri bat ez eh, gerturatzen ari gerala eta elkarrekin aberasten ari gerala eta, eta oso importantea dala eh, txiki txikitatikan eh, eh, transmisio hori baloren eh, eh, eh, irakas ida hor, hor, horretan deno parte hartzea denok heredu izanda, ez aitona monak, aithe gurasoak, aithe amak, senidea, e, ke umea, ke utzikoden liburua kukuenea, eh Pirrich Porrotz eta Mari Mottxena miren amurizak idatzitakoa, beraz bakarren batek eskuratu nahi badu aur literaturako liburu hau rengeltoki aurreko parkeko palean, egongo da. oso ondo. E, besarrekada estu bat, e, gozatu bihar koa eta bihar koa eta bihartik aurrera duko, e, pentsatu adizu zeliburu hartu? Ba, hombre, aukerak esaten dizut, aukerak haundia e, e, dut die, ez? Eta, eta, bueno, egia da, orain ez naiz, jarri ere egin, baino kafirraren e, eskuak izan daiteke. Arkaizkan horren azkeneko... Fakirraren haotxa. haotxa eh? Fakirraren haotxa. Haotxa, bai, bai. E, bai e, bat, e, eta, eta, bueno, ba dauket, alako, alako tiradizoa, alako begirune bat jarrita e, e, arkaizkan horren azkeneko liburu honetan, jakirraren ahotsak eta, eta, bueno, ba hori behintzat e, buruan deta erta daiteke ni iristen naizenerako ba beste batek hartu duela eta, bueno esaten dute esaten dute aukera zabala da la aukera oparoa da eta eta eta bueno ba, izango da erartuik. Bueno, seguruna komentatuko dezu, eh, baino proieztu honen plantamentu ez da e, e, ez da bat, e, liburua ustera iritsi ez ere, aukera izan dezake, eh, inundikan ere e, e, liburu bat e, hartzeko, irakurtzeko, gozatzeko, eta gero ba, nahi baldin badu ere ba, jarraitzeko partekatzen beste batekin ez, eta hori da pixka bat e, idea. E, e, liburu tegia e, e, e, bizterak Erritar oroi irekia izango da, pa, eh, part, eh, utziz parte izan edo ez izan, ez? Eta hori eh, garbi gelditu berdo eh, zerbait, eh, zerbait da, ez? eta hautatar animatzen ditugu herritar guztiak, bai, bertakoak eta bueno, ba inguruko herritar bakarren bat e, inguratu nahi baldin bado e, e, parte hartzea eh egitasmo honetan, ba behondaiela ta primera, ez? Josu gikochea, eskerrik asko eta utziurri. A, bai, <laughs> bai, bai. Zaurreko astean mugaren kontzeptua saldu genuen, eta kontzeptu horri hautxea jartzeko pakoaristirekin aritu ginen solaz, zean pakoaristik e, matxipbentako helizatarian utziko du rosa itzuli da bere bere liburua, bahantxe, matxipbentan, e, azpeitik eta behasainek mugak egiten dutelako baina ez, bakarrik, azpeitik eta behasainek itxasokera baita horregatik da berezia matxipbenta. Hala egitea pentsatu degulako behasain, behasain mami eta azaldelako ez da barne eta kanpo muga. Behasain inguratzen duten eh, herrietako herritarban ari gutxienez eh, proposamen hori egin diogu behasainek eta herri horrek egiten duten mugan liburu auzteko. Pilare musika lopetegi kaixo eta ongitorritakera Kaixo, kaixo egun ona. Matximentan bate egiten dute beasainak azpetik eta itsasok, baina Pilarek ez du itsaso eta beasain arteko muga hori erabiliko. Hori da, eta eskiok ere egiten du muga, eh? Lau herritako eh, mugarria dago matximentan. Anche errekan. recal, eh? dauka aurpegi bakoitzean eh, eh ziak le Mm -hmm. eta laukoa da eta eta berez, bueno, ba, ba bai oso no la oiere gune, bueno, eh, erriaskoren ezera eh, da, eh? lot gune edo nola la belleza tengo. Ba bai. Eh, itxasok, eh, eta gero mandubiko leporaño, eh, badu muga, eh, bueno, errotatik ichaso eh, de rota gero pa eh, ba, erka eta egurtze erka Eta hor, gainera, errimuga guztietan dago herrimugarri handiak daude e, A, aztegarretako A ez zizilkatuta eta bestaldetik itxasoko I-Gerrekoa Zene, merezik garren arte itxaso beti azaltzen da I-Gerrekoz lehenengo bere izkia Eta honela seba, e, bueno, kanteralde goiko e, menditik e, mandudiko lepora e, jetxiko ginateke bueno, higo edo hetxik, kasuenetan, <coughs> onelaxeta, eta gero, arriarango urtegi daño, e, beste, bueno, ba, muga, ez dan desagun, e, zera, esanguratzu bat, zen itxasokulurrak zartzen dira justu urtegi horretaraino, eta hor ja, arriaranekin, e, biru ere egiten du, egi guztiak, eta mendeun, eta urteaga, eta justu ormaiztegiko Eh, adan iraino, eh? iristen da bueno, esan dezagon eh, zera, behazenekin daukagun mm -hmm. muga luze hori, bai? Mandubik bentatik egun metrora pilaren tokia, pilarek utzeko den liburuaren tokia hori da, zeren, mandubik benta eh, itxasun dago, eta Oso gertu, e, aztegarretara e, abiatzen den bide horretan, gero dago kamineroen edo mm -hmm. e, etxea, esaten duguna. Eta hor beti gora, pasatzen da intuzen ere bidea, e, eta bidea, eta askotan azk, e, mugetan e, bideak izan ditugu. Eta hor ere alaseda, eta hor dago, bueno, bairri muga berri bat jarrita, bueno, lengua galde ingo zen edo, eta horrein uste batzun jarri ziren hor berriak, eta hortxe dago, bueno, aipatu ipatu degun i alde batetik eta a, azte garratako e, mugarri hori, bai. Eta hortxe utziko du pilarek poemak mila behatzen eta berrogitamar mila behatzen eta Jon Miranderen liburu ederra. Bai, <laughs> bai egia esan, eh, azpaldien, eh, bero, ba, Ibal Mirandes, ez, ez dakit, ez dakit, eh, ez dakit eskura edo eh, etorri ere, eh, Ipamen ondirik, eta ipamen haundirik, eta pentsatu nuen, ui, aztindu behar dugu, bueno, azteko neronek hau <laughs> txetazik, eta gero, bueno, ba, eskaintzau ere egin, zen egia esan, ba, mila beberatzen da, ba, darogu eta zeian, nuen, liburu eta orduan pagai asko eta asko azpertua eta gero, asko eta, ba, e, bueno, ba, beste asko <laughs> azten dute denbora hori, eta eta pixka bat atzera utzita, eta erreko beratzea pentsatu nuen, nik neroenek, ere, bueno, ba, pekat freskatu, eta eta horregatik e, mm, ez dakit, hau e, poeta, bueno, nahiko kontola bertitua ba, eta hori guztik zantzen bere pentsamulde, bueno, ba oso ez dakit gure e, egoaldeko, ba, pentsa, berro gaita urtean, ilo garren urtean, hemen non geunden eta noski parraldean, eta hau Parixetik eta, honek, Europako literatura zetazukan ezautzatik ba, bueno, kuretzat bueno, eta, ez, eta baita ere beste pintza molde batzuk ere bazituen horrela, astindu zituen egin ez da bastarrak asko eta zera, e, aukeratu dudan e, liburu honek nola ere badu txemalarrearen zera, iruzkinez eta betzea dago eta errazten du ere, nola baik ere urbilten Eta, bueno, ba, gomendatzen dut, gomendatzen dut ere, bueno, ba, bera ki moldea eta zuen, bueno, ba, zubereraz eta eta, bueno, ba, gainera, eta eritekin, eta guztik izango den euskera batzuaren zuaren, eta momentu hartan eh, oso aldeko eta lan handia egin zuen horretan, ba, eh zenbat zenbatitz berri, bueno, hasta ez que te seas agobón de deure ganas tu ditza que huinda que ta. Bueno, venes tan, veneta la beracha, iruitsen sait. Mia recomendación. Mia 1986 en eskuratutako pilare, e, pena mango dizu askatzeak. Mm. <laughs> pena edo lakuna. De ride, esta que de ride, brengosatu, gasatu berdin eta eta dakit, eta badakit, hor dagoela eta bueno, beste non baita nire ez eh, dakit eh, lortu alizango nuke gustatuko eh? mm -hmm. litzaizuk ezzuk utzitako liburu hori eh, ze bide egiten ari den nork hartu duen edo jakita utziko ah. duzu zure ipan menen bat liburuan? Ha, ah, bueno, ba, utziko dut Zen, gainera oso fintez garrera ditzen zait jo, norbera, ba bere irakurketa intimoa eta egin dezakela baina benetan gero bestekin eta kontrastatzea asko, asko Enora en gaike eh, zeratzen ditut eh, interakzioiek ez egite eh, sola saldiak edo. Eh, bai, eta benetan bad gustatuko litza dake eta eta nahi, gero balorazia eta elkarrekin, Uf, baita ere, <risa> jarri, jarri, pirale, gure proposamena eh? bakoitzak, uste, ligura ba, usten duenak jarri dezala ja, bere de... elbide elektronikoa edo, Dale, ta... elbide elektronikoa jarriko de... ah, oso, oso. gero hartzen duenak erabakiko du zerregi, baina bintzate aukera izan dezala eta e, usten duenak alanaibadu bintzat, e, pilare right. poemak, mila batzen da horreitamar, mila batzen da irurogei, jon mirandarena, altxor zoragarria, e, denon eskure utziko dezuna, haukazu mila right. <risa> esker <risa> eta soriona ke kimanagatik. Eh, e, ez dakit begiratu bate bota diozun. Ez dakit e, gustoko liburuen bat topatu dizun eta eta bere bilakorrik abiatuko gotezaren biharretzi. <laughs> ba, ba, eh, hainbesteko ukera dago? Ba, benetan, eh, ezin dut oraintxe esan eh, bueno, segin hetzetjuango nei eta biargo izeneri nola izango garen, e, argazkira argazkirait garen eta, eta dena, ikusko dugu, abe, nola, nola moldatzen dugun goiza, hori da. Pilare musikan, mila, mila esker da, egun ona pasa. Zuek ere bai, eskerrik zarkagor. Ekaitz, mandubitik, e, astigarreta aldere un bat metro egin, eta hortxe, e, itxasota astigarreta arteko mugan, Mirande Bai eta neri ere Johnn Mirande asko gustatzen zait eta bere olerkiak ere baiiz da liburu hau e, irakorria dudnik ere gaztetxoagotan, eta iruditzen zaite hasstigarreta ingururako liburu bederra dela. Nor bere baitan bildu eta Johnn Miranderen olerkiez gozatzeko. Gustatzen zait, e, tokiaren eta... Eta pilarek egin duen liburuaren autuaren arteko bat hartze hori ez da batetortze hori. zainan sortu da ekimena helburu asko lortze aldera Helburu horitako bat euskal literatura ikusgarri egitea euskal literaturari euskal liburuei keinu egitea den eta euskal literaturaren irakurruketa bultzatzea Eta ez idazle kuadrilla politia dauka? Bai, e, askotan e, uste duguna, baino handiagoa, zabalagoa eta ederragoa. Ez eskolari bizitzak erakutsi di... Ala otuzitza egun, erriko idazlei proposamena luzatu behar diegu beraien e, liburuak kaletan utz ditzaten. Bai, eta... Bere ala ez da, e, bai ezkoa eta guretzat, erritarrontzat, e, opari eta altxorre derra da. Ba, behasengo idaz artean ere, izugarrizko anistasuna dagoelako zentzu guztietan. Eta biharre, behasengo txoko ezberdinetan, ba, genero ezberdinetako liburuak izango ditugu. Olerkiak, ipuin liburuak, novelak. Idur eskisabela rainagak, kaixo eta hongi era. ¿Y ¿Es bueno en Idurre? ¿Es bueno en Idurre? Kalderdian Emeretzigarren kalera Halnezaken Irrigoxoen ez Erruki bila Eskera Hamak Hemen txe Usten induen Beretratuak Amaitu Bitartean Zerik ezeta, ura saltzen zuen, hauts miragarri gramu baten drukeeran. Ure mundutik joan zen segidan, erentzian tristura utzizidan. Horain, bai gaitze idurrek erantzun dezan, hori komentatzen ari ginen ezta da e, errarian badegula idazlekoa eder bat eta proposamenan luzatu genila beraiek ere euren liburu propioak utziz parte hartzezaten eta, eta, bueno, hortxe izango ditugula herriko idazlen liburuak ere herriko txoko ezberdinetan. Bai eta hori ez da, e, askoz arete eta han muestra ederra izango da biharkoa e, Emakumeak idatzitako liburuak, gizonezkoek idatzitakoak, eta genero ezberdinitakoak izango dira. Olerki liburuak, Nobelak ipuin bildumak. Idure eski xabel, idure eski xabel, arraina, kaixo eta hongi etorritakara. Kaixo, egunoan. Orain, bai, goseak janak izango da liburu horietako bat, idurek berak e, e, utzia, ez da? Herrian, bere txoko oso kutsun kutsun batean bai bai bai ba haurtzaroko txoko batean hiera san e, izena jartzeko arazoak eh izan itun hautatu kiarè guretzako beti parkea zan ezta ba, ama bano parkera eta eta horrekin nahikoa zen eta ariketadogiterakoan hau da liburuan on utzi erabaki eta zuei jakinarazi Papilaka Irilena ez se izenote duen eta ondori estatu dugunez Loretxegi Kaleko parkea, ezta? <laughs> eh, idurre horretarako ere balio du ekiminak besteak beste ez? Gure herriko txokoak ezagutzeko bai, bai eta ezagutzen genitunei, ba, edo izagutzen genituenek, izen propioa dutela ere jakiteko. Askotan oso referentzia personal dirako bai nire natsako hala izan da ezta e, ohikotasunean erabiltzen dugun e, parke horrek beste zehaztasun bat behar eta eta halaxe jakitea ezagutzea eh zer dua berezi aloratik galeko aurparkeak ba bueno eh gumegiñala orrondoan bizi ginen Esteban Lasa kalean 8 e, zenbakian eta orrixean ba gure jolasleku nagusia. Bueno, gaur egun parkeadan hori, baina hori baino eremu ere muzabalagoa. E, azik gure etxiatariko espaloitik baita, zera ez, e, bueno, gu garaian e, zundai edo ten teideko dorrea esaten ezate, genion. Uh -huh. Zundai eta teide e, tokitan geratuta daude, baina horre bueno, bada, e, zera ez, etxe lurze bat, Eta hor aurrean errepidea pasatzen da, baina guk jolaserako erabiltzen genuen garaian e, nabarmen trafikoa txikiago delako eta baita parkearen alboan etxeatzean badago e, oru bat eta an etxeartean e, geratzen dena eta ura ere jolasleku izaten genuen. Baino bai hautatu dut ba gure umetako tokia horixe Delako. Lizeo zarra ere hor alboan zegoen eta gure bizi geografian hola da hormu gatzen zen, ez? Eh? E, e, idurrek urteak dara matza bere bizitokia behasain dikampo kokatuta baina idurre behasain da, idurrek arrantzitsua da herritarrek, herriki den liburuak, ez agutzea? Beste liburu Batzaki guztien e... artean? Eztak ditu garrantzitsua den, ez? Benik, bueno, e, garrantzia beste toki batean kokat, kokatu konuken, eretzako bada garrantzitsua e, erribaten zat, erritarren zat enean, ba, irakurketarekin, literaturarekin, genero enozein direla ere, baina textualitatearekin harremana edukitzea. Gero, nik esango nuke garrantzitsua ino polita dela, ez? E, jakitea jakitean bueno, pues, e, batzuk e, badirela jardun horretan eh aritzen direnak eta nik uste dut da garrantzia egon daitekela ispilu ispilo tekstuan, eh? pentsatzean e, aldamenekoak edo hain hurbil dagoen horrek hau e, egin badu mm -hmm. ba neukere egin dezaket edo incluso dialogo bat eh sortzea, Horren topa daitezken, zonbai gauzetan, eta ba, so, aurte ditsak egu urbiltasunak, haman toki, komuneko tokiak, haman komuneko erreferentziak, ez? Horban, izpilu eta dialogoaren e, tarte horretan, ez? Kokatuko nuke, ba, errek, den lana ezagutzaren garrantzia ez? Lorategi kaleko aurparkean goseak janak e, liburu egongo da eskuragai e, bi hitzetan idurrez e, gustatuko litzeak, e, berandu baino len e, hemen bertati bertara edo telefonoz edo lasai-lasai liburua zurekin e, solasean aritza, baina bi hitzetan e, entzuten dagoen horrek, liburua hartu nahiko balu zer topatuko du liburuan? Bueno, azteko poesia topatuko du, poema... topatuko Topatuko ditu. horrek jende asko atzera botatzen duela edo atzera egin jarazten diola. Nikenetan ezango jendeari animatzeko poesia irakurtzera. gainera atzera pausu hori asko, askotan egiten da norberaren gutxi ezpenetik. Eh? Pentsatzetik, Ai, baina nire ez nahi e, izango zegauza komplikatua, ez detu lertuko, alakoak ustedor badagola ezkuntza arazo handi bat oso gutxi lantzen dela poesia eta gutxi lantzendenez ez dela ezagutzen baina uste dut ereberean hurbildu ezkero eh denbora bat eman ezkero edo paciencia pur bat eman ezkero bat pueltan oso gatz gauza gozagarria izan daitekela poesia irakurtzea. orduan batetik poesia irakurriko du, e, hau aurkituko du, e, liguru hori hartzen doenak, edartu nahi duenak, ez baina era berean ez du poesia kriptikorik e, aurkituko, ez du estiloarik eta ikaragarririk e, aurkituko, poesia narratiboa da, oso bizipenetik, Da, edo oso bizitzatik e, da eta eta oso gorputetik da. Eh, Leicester berasainen aurkezpena? Paratorren, 500 unean aurkezpena eta gainera aurkezteko, bueno, ni oso positik nago, Supozing na o, aurkezteko bilatu dugun formarekin eh izan ere liburuaz gogoetatzea baino Liguruaren lagin bat erakustea izango da. Eta horretarako errezitaldi bat egingo dugu. Bilagun paregabeak e, inguratu ditut. E, oso irakurtzaile onak, oso errezitatzaile onak. Iratiak irreak bat. Eta bestea amagoia gurrutxaga, bat leioakoa, Bestea sortzez e, matxinentarra orain e, harautzen izi dana, eta baitere lagun izango dugu dana moia kantaria, mm -hmm. e, jatorrez e, sortez, jaiotza, e, kubatarra, orain berri zen bizida, eta gu bezain euskalduna, gu bezain ongi egiten duelako euskaraz. Eta horrean, bueno, e, irakurriko ditugu poemak, eta nola bait, e, danak egingo du, ba, poema horren girotze musikala. Benetan eh gonbidatzen zaituzte utzendu alako gosta gosta polizia eta gozagarria daupagula eskuartean. Ostegunean igartzan. Bai, Arratsaleko 7 igartzan. Badake pintxo egun eta garaida dela. Amar, amari esan hionean, hausia eh, ba, egin golego behar zainan, hoize izan zan zidan lehenengo gauza, baina no jarri dute pintxopote egunean, eztain da inor ez da? Eta, bueno, pizka bat meztua hori ere, baina, pintxopotea oste egunero horri izango dala? Eta... Idurre dure, eta kuadrila ez. Italdia datorren <laughs> oztegunean bakarri. Hoi da, Oida, idurre, zehona. E, datorren oztegunean, arratsaleko zazpitan, e, igartzan idurre eta kuadrila, ekoseak janak e, liburuaren irakurketa dramatizatu musikatua eskaintzera horbilduko dira, altxorre bat. Aurrez, e, ez dakitzuk utziko desu libura duinguruko de bati eman diozun, eh, liburu bai. ozteko ardura utzi. diozun? Bai, kontua da, niri biarrezin ezko azait, e, beha zainen egotea, Besteak beste bihar, endaiatik korrika pasatzen doi lako, eta ba, gabiltzalako barri inguruko prestaketetan, eta, baina, bueno, e, aizpa zoragarria dukate behazanen, bestela ere berak parte hartu behartzuen e, ekimenean, eta, bueno, ba, planbikoitza egingo du, berea eta nerea. Zoragarri, lorategi kaleko hor parkean gozeak janak liburua idurre eskisa belarrainaak idatzia eta izparen bidez berakutziko duena idurre besarka estu bat eta irratiko itzor du horrean zein gelditzen aiz, eh? botako dizute amua? Oso no, izkerrik asko, besarka da batzu e, una pasa, Agor. Agur Zaini aldurik ez digu egingo siri miririk. ez dut eskurik, zaini aldurik. Ekaitz, liburu auzten lehenengo amire namuriza izan da. E, pasain asteazkenean basa igartza bekak saritutako basa liburuaren aurkezpenaren ostean, ortsi utzi zuen, liburua igartzan bertan hartu nahi duenaren Bai, eta hori ere oso ederra da, ezta. da. E, dagoeneko, nork eta igartza bekaren ez e, irabazleak liburu argitaratu berritan igartzan, utzi izana ba, ederra, opari ederra da behasain darrontzat. Eta esan ba, bi hargoizean bertan igartza jauregian eskuragai izango dela. Behasainek bestak beste hori ere badulako igartza beka. Hori da, igartza beka eta helburu eta asmo horrekin txesortua ezta. Euskal Herriko, ba, hoita urte bosturte azpiko idazleen artean laguntza bat. Ematea, idazteko eta literaturkintzan murgildu izateko. Eka, itz, e, irakurtzalek, literaturzalek kirolik egiten dute? Kirola egiten dute, beste gainerako disiplinetan aritzen direneek bezala ez da, eta kirolariek eh, irakurtzen duten, bezala. Miren Rondo, kirolariek irakurtzen dute? Ba, bueno, egizan, eh, eh, denbora alamuzko aukau, a, dana bezala ez, azkenen zure denbora da, ba, parte bat kirolaikien gaztatezu, baina irakurtzeko beti dauta artea, guztatzeza jo nahi, beti dut artea, holako gazetagoa. Ta, oye, la tarta que irakurri La eh, cultura En el mundo eh, Miren, arondo Caixa, taonguitorritak Goyerri, gorri eh, Makume futbol taldeko Capitaina Ay, eso <laughs> Eh, miren, eh, kirolarien artean ere denetik izango daiz, izango dira irakurtzen dutenak, irakurtzen ez dutenak, irakurtzaleak direnak, baina askotan badegu joera eh, kultura, literatura, alde batetik jotzeko eta kirola bestetik tartean sekulako zuloa egongo balitzu bezala, eta uztartu ezin balira bezala. Ba, ez azkenean, baina e, kirolak ba, beti denbora asko eskatu izu... Re, pos horrek azkenen ba, beste osatzzoko denbora kentzen dit, eh? Baina benetan gustatu zaio nahi, beste ein zela, ateratzen du tartea eta kultura nihi du bulza guzti emateko gaia. Bueno, bi aurrera gutxinez hiru liburu egongo dira Loinaz Football e, inguruan, eh batazuk utziko duzu na atean, eh lehiatilan ere izango da beste liburu bat eta armaietan ere e, izango da libururik. E, miren, zuk Amaren eskuak, Karmele Jaioren Amaren eskuak e, Loinaz Football Zelaiko uste ustera bakiduzu. En nora iritsi zen liburu hori? Zure eskuetara. Baia, da liburu bat Asko gustaz izatena, ba, ezkenen e, realitatea e, kontatzen dizu historioa real bat, eta ba, gainea pitulo hori, eta atentzi asko ditzen liburuak eta konpartik joan nahi nena, eta aukera polik irik izatau. Eh, ez dakit bihartziko duzu ez dakit ze ordutan, ez dakit futbol partitzurik egon gote dengero, baina bueno, eh bihartik aurrera sortuko da entrenamendua gora bera mugimendua futbol zela inguruan, esango du bakarren batek eta liburu hau, nori erori ote zaio? Baez, ba ez <laughs> da. <güls> ba, <güls> ja, politxean za, gaia, ja, baina ja, ja, liburu hori hartzena, benetan gustatzen zaion, ez, eh ba, eskean. Feedback hori jaosatra. Miren, pilar egin diogu proposamena, denoi ere egiten ari gara proposamena, e, asko ari gara esaten, ari zaret esaten, gustatuko litzaidake jakitea liburuan horen eskuetan egongo den, e, jarri lasai liburuan, e, miren, arrondo, eh, abildua estakizer.com, eta jarri, jarri lasai nirekin harremanetan, e, miren, hartuko duzu libururen bat, hartuko eh? dezu tartetxoa zerren da begiratu, ze liburu dauden, on dauden, eta guztokoren bat topatu dezkero liburuaren bilajoateko tartetxoa bat hartuko duzu? Ba, egizan goyerriko hitzan ja atera zerren da. Zerrenda. Eta nik ja bota jo biztako bat, zer ba, ze liburu da den, hon ba, baten bakala ba, nik usteetena ez dela atentxarit zehi dena, ba. Aberlenen goa nahizean jasoten. <risa> Miren, e, bukatu bali nolene, kenyu bat ere futbolari eta txalo bat e, zuei. E, animatuitza zuen zuleak e, nesken futbol partiduak ikustera <risa> jundai jasen. Zergatik da ederra, goierri, gorri futbol taldekoen partiduak ikustea? Ba, egia zen, e, bai animatzen e, baiarako eta baiaratik kanpo dauden guztiai. Eh, neskan futbola eta eskan kirola orokorren bultatzea ze uste duena baina politxoa da beti fama txarra haukido eta berez gure esfortzu eta muti pare da borden da mundu goztean imatzea hau ikustea eta bain goierrigorri proiektu edo da ba, proiektu oso hondi bat, elburu oso politxoa eta ikedarri animatzetana jendea, sumatzea, ikustea, eta ikenaian lan honek benetan daukenea, maitza ikustea. Bai, bixen, miren, e, txalo zuei eta haupazu, ekimenean ere parte izateatik, e, miren, gozatu eguna? Baila, eskerrik asko, parteatuzetik. Besarka da, eta agur-agur. Enga, Eka, itzu, urtzia rondok e, urtetan behaseingo fuboltaldeko enrenatza izan denak eta txiki-tsikitatik e, fubolean aritu harik judenak, berakutziko du loinaz fuboltzelaiko atariko lehiatian e, liburu eta jerman urteak armaietan, ez da? Bai, hori da, inusia ondia egiten dit, e, urtzi oso laguna dudalako txikitatik eta bai e, behaseinaren futbol munduan ba, figura garrantzitsua izan delako eta delako, ez da? Eta esan duzun bezala, German urteagak ere behasengo fugu zelaiko armaietan utziko du bere Liburua. E, amaren eskuak, Liburubat futbol zelaian, e, urtziar rontok utziko duena, ez tranbia saritu Liburu ederra unai elorriagarena. Bai, Liburu zoragarria, hau ere, eta German urteagak utziko duena, oker ok ezpanago, eneko aizpuruaren... Leherto da festa. E, iru Liburu eder hortxe fuguolaren vueltano norke san zuen literaturak ezin diola muxuen man kirolari dotakirolak ezin diola muxuen man literaturari iregitu iregitu mapa dute erdi ditu Mapa dute herri ditu, baina nahi zer iduditu, gureak ere mugak ditu. Triste dago lurrosoa, talunko itsasoa, itxasoa. Triste dago lurrosoa, talunko itsasoa. Ekaitza, zirabatean, e, asiginean, e, antolak eta ordenatu batean errepikatzen ziren liburuei, ba beste liburu bat e, aurkitzeko proposamena egiten, edo txokoak errepikatzen baziren ere, ba beste txokoren bat bilatzeko proposan mena egiten, baina zinezkoa da. E, azkenean e, errepikatuko dira tokiak, tokiak azkenean ez dira, toki puntualak, toki zabalak dira, takabitzen dira liburu bat baino gehiago, eta errepikatuko dira e, liburuak, eta zerratik ez hori ere ederra da? Bai, e, oso ederra, ez? Negiri asko gustatzen zait irudikatze utza toki berean, ba elkarren jiran edo parez-pare hiru lauliburu izango direla, ez? E, eta aldi berean eske pentsa, ez? 223 e, liburu herri osoan barna kokatzea leku ezberdinetan, ba, ba ez da erreza ba eseperako tranbia izango da den liburu hori bat urtzi arrando du behasengo loinaz futbol zelaiko leiatian eta Arantxas naolak ere eseperako tranbia utziko du Arantxas naola kaixotan etorritakara. Ba, ez u no Arantxa, ara. e, arantxa eseperako tranbia unai elorriagarena etxeko apalategitik hartuta kalera. Bai, hoiz da. Hoiz asko Beste eh? askobe Aran... zela, politi izango againa. Arantxa, eh, Arantza eta familia eh, loina zermite inguruan bizira jende asko, asko, asko aukeratu du du loina zermite ingurua beren liburu usteko, eh, arantxak ez? <risa> <risa> arantxak oso tuki berezi, berezi eta puntuala aukeratu du? Bai, oso tuko nun utziko dezune eseperako tranbia eta zergatik aukeratu duzun. toki hori? Bueno, Aukesetako lekueda, auk, auk, notaria txekalden daun zoaizti txiki bat oso leku berezieda. Zoaizti horren azti, berazio jun da, hor horibondo olibondo batzuk, bueno, bi, uste diela baindarenak, o bat, bi, lirie, eta gero eskultura bat dago. Eta ba, leku hortan. Ne, leku jasko guztatzezat, bueno, gehi horibondo horiek guztatzezak. Palestina guakomendira? Boi da. Oi, bueno, ez dakita laguen, hori asmatu dut, hori <risa> oi, egon txala, horitako olibondo bat eontzala txala begaraien eh, estazio aurren Ren gertote aurren uh -huh. Eta han jarri zuten eta gero handik horrean moitu zuten. Eta berez, horra aurreo, oh, estazio pare horrean zehola zio nik izakitzen hundik atagezen, baina padezina menalditxo batik eko eh, paradaz izan zanue. E, espazio horren jarrituztenen. Eta gero horrea moitzu zituzten. Orduan ez zako nonbait Nikorri Palestinara ikuzten dut. Orduan herri ekimenak ere balio du Palestinari keinu bat egiteko. Bai, eta horrez <laughs> kainekin hondio deardo. Eh? De Eserri e, munduko beserri asko bezala hori nahiko astuta daula iritzetsak. Mhm. Mm Eseperako esan, izan, izan, izan anja. Ez hori, orduan ba pentsatzen, ba, solo ko politizala ta non bai hori ba, esatik murritarazeko betari. Hori ska Palestinara. Bueno, e... Alaren ere pelikula ba, ez dakit ala ba, ne? Eh? Nikita inundik atabete, noin? Baina inguru polita da. Ege, gaitze, zuere hor inguruan bizizara eta askotan aipatzen dugu zuaizti txiki hori oso derradela. Bai, bai. Neri inguru hori zuarek ustatzen zaite eta arantxak zehazki e, liburua hauzteko aukeratu duena bereziki. E, Arantza eseperako tranbia e, nola iritsi zan zuen etxera liburu hau? O zure eskuetara bintzat? Hau, aspalde iritsi zan. Eta, ba, ez ez akordatzen, ba, igual irratin haitxuta, o, bere oberegaragien, esari imantziotenen unairi, o ez dakiten nola, baino, etxe aia usan, bai. Eta, bueno, ba, bus, azira baten, hasiera baten gorra entzitzatzen. Akordatzen ez, irakultzen hasi eta, uff, ez zitzatela sartzen. Eta, hau zinon. Eta, geroa, behar duxio beite hartu non, Eta, oh, pero oso guztua, erakurri manu, oso guztua. Bak, izabatzotan, segundan, nola rapat eitzu, no, ez dakit zer den, no, gorputzaldie, o, o momentuko bizit, e, bizitzen aiztean, e, moment, ba, bizitzako momentu hori, ez zer den, eta gero hartu nonen oso, oso guztua hartu nonen, eta oso iburu polike iruikus izatele. Alare, hori asfaldi izan zan. Eta... Eta oso ondoen ez dakor baino, gustaz izaten bain. hmm. Etxean bat baino gehiago izango zarete parte hartuko dezuenak, ez dakite, etxeko liburutegiak denonak diren, edo liburu batzuk arantxarenak diren, beste batzuk e, Oskarrenak, beste batzuk Jonerenak, e, nola dezue etxeko liburutegia antolatua? Ba, baina korbaren naztuta. Partekasai hartzen antolatzen, eta alde bat endauzkete, bat pixkate, ba, ba, kultura ba, o, geografia, olako gauza, olako gai iziatzak lantzen ditunak, eta geho, novelak eta banan astuta dare. Eliburu? El eta, partzeka, balda batea juten naiz, eskues hartu, pata bat. Eta, batu badauz, irakurri gabe, o, irakurtzen hasi eta hor gehiatu nahi zenak, non iku zegeienak, irakurri eta ditudela. Kanola jau dien, ba, Oskarrek ekarri ta, taionek, bai, baina bat ipat, Liburu berriren bat egingo diozue txokoa? Badagotokirik liburu berriren bat sartzeko? Bai, gaintzai nahi zuren, esan, eh, olerki du urupin. Ne, se podi queda. Karagarri, e, idurretsiko lekin dago. <laughs> Oraient zit egin dugu eraekin, berazzuk herritara gomendatzen duzu eh liburu e, duen liburu hartzera noski. Bai, bai, bai, bai. Hori er, er, erditzen, hijo, trenen de cursole. Eta Hauri, ba, nesako e, olertsia da kurtzeko zoleku polizidatren azatio, bat irakurtzetu lasai, nahi bat zuzitzezu, zuetarte hartzetu, eta, eta, bueno, iurren diguru dien guztuan hau, zenetan, oso oso guztu hain ez Eta gaina, benbora, tartza daukezu, hauzea iteko, lehiz irakurri bat, gehoriz aurrean, eta guen gutxi deskurritu denik e, poesiaren mundu hau, eta ari esan da, guztu hain naizela, eh? Arantxa, tonto-tonto jakin dugu bihar amak zureen amak eh, urte hauetetzen txula eta, bueno, irratia derra da horretarako eta eh, probestuko dugu urte askotarako esateko arantxaren eh, amari eta belarretik ba, biharko Dita. partez eh, batzuk eileko. <laughs> <laughs> Besarka da, hondio-hondio bat, arantxa, ta, eta, bueno, eh, segitu zara, ezta? Herri ekimenak menak, ekinean. Balde bat. <laughs> Besarka bat, bueno. agur, egun politiapala. Ba, agur, agur. solle cuticuri il seund dirà de rigo il cucciavazz se Ni e, ez naiz zigorretan aretzen kaitz ekipenak ez du diru gasturik e, edozein herritan egiteko modukoa da. Bakoitzak bere girora eta bere ingurura modlatu ezkero? Bai eta hori ere oso ederra da ezta. E, guztion poltskorara egindako ekimena da, e, doakoa muutruk egiten dena eta bihotzetik bihotzera. Jakin minak bultzein da donostitik e, ari dira galdezka e, nola egin, nola hasi, e, nola gauzatu duzue balago e, gokoa, e, bueno, ekimenaren berri ezagutu ondoren, balako zerbait e, erri ezberdintan eta hirietan ere egitiko. Baina guzte atentzio ematen dula ez, atentzio ematen du, Be zain bezelako herri batean, e, txikia ez izan da ere, e, berrehun da hogeiteiru euskal e, liburu. Ez e, plazarattzea eta eskuragarri jartzea ez. Atentzie eman du e, Euskal Herri bat baino gehiagotan eta galdezka ditugu ez, hori e, nola lortu den, nola bideratu den, nola kudeatu den. Eta iruditzen zait ba, zabaldu, zabaltzeko moduko eta zabaldu beharreko ekimena dela... Ba, borondateta alegin pixka batekin oso gauzagarria delako ta ederra balio asko e, guztion eskura ez e, jartzen dituena Iruinan bizi den olaberritarra Ines Kastiela imaz kaixotan etorrita kara Kaixo egun Ines eh Iruinera eramateko modukoa Ba nikuz tres baiets nari asko gustatuko litzai da Iruinera eramatea e, kaftea kaixo ines lan handi egiten adiri da urteak dela matz literatura munduan e, irakurle taldeak dinamizatzen, e, irakurle taldeen edo irakurleen inguruko hausnarketak e, e, egiten, e, izan dezaketokia ezta. Iruanean ere zergatik ez, edozein tokitan izan dezaketokia, ba girora eta ingurura moldatzen balen badugu. Noski, noski bait. Kontua da e, borondate auketzea, nahizatea eta jendea prestegotea part hartzeko eta Iruñan ere balago jendea, horretarako preste gongo litzatekena. E, ez da kiti neseke askotan egiten duen goierri aldera? Azte burau bintzat goierrin pasako du? Bai, bai, hilean <gülüyor> pare bat aldiz, minimo. Zer, nire, bueno, aita Iruñatarra, ama goierritarra, nire Iruñan jaioa eta goierrin urte askotan bizia, beraz, nire nortasuna pixka horrela ez dakida lausongi nola, nola definitu, baina bai. Euskal Herritarra. E, Ines, e, kontekuzu bai. ze liburu ukeratu dezune tren geltokiko sarreran? E, Uzteko eta zer duen liburu horrek e, berezia eta zei bilbide gintzuen e, Inesen e, eskuetan, egon zedin? Bai, ba, liburu hau, eiru nalko e, pertsona bateki datze zuen, neren mutilaguna, galegia, alzelo azplikuetak, eta berak erdaraz idatze zuen eta nik euskalatu egin Orduan horregatik ba, eh, pentsatu dut. Iruñako idazle baten liburu bat euskerara ekarriak. Ba, bueno, Bertan jartzea, jendeak ezagutu dezan. Ba, hemen euskal herrien ere badaudela idazleak. Euskeratuak ere badaudela. Eta, eta bueno, pos, e, e, ezagutu dezaten. liburu horren inguruko gora berak. Eta, eta guztatzaien, ez aien guztatzen. Kritika konstruktibo guztia jasotzeko prest, beti. Harimaren bai, ez ezur... Esan, esan, din, esan, berketa. Ba, hori, e, kritika konstruktiboak izan daik ezela. Uh -huh. e, Utsiko dezue referentziarik liburuan? E, hartzen duenak aukerarik izan dezanzuekin harremanetan jartzeko? Ba, e, ba nire korreo elektronikoa artikoiet, eta nahi duenak ba, bertara edotzer gauza aidazteko, horre ba, ukiko du nire nire kontaktua. Alfredo Garzia, Azpilikuetak idatzia, ineskastira Karstira Itzulia, Arimaren ezur hautsiak. E, mm, Bi gitzetan, Ines, e, mm, zer dago mamian? Ba, bueno, e, el, bedez ez da eleberri bat, baizik eta ipuene sortaba da. Elkarren artean, e, zer ikusteko hamderik ez daukatena historia, historiaren zeran, baino, funtxean, ba, bueno, e, ipuene guztietan, Eza konea, o, dauk, e, mezua da ba pixka e, bat ba hemen egotearen, zentuaren, pixka, filosofikoa dira ipunak. Hori, bizitza mundu honetan zertatik gauden eta zertarako gauden hemen. Uru mm -hmm. da, mono pixka egiteko ipun batu gira. E, nahi aukeratu dezu rengeltokiko sarrera razo iren baten gatik? Bueno, ba, Iruitzen zaik e, tren geltoketik jende asko pasatzen dela egunero mm -hmm. ni e, donostin ikasi nuen, eta behazengo e, tren geltokia ba, bueno, askotan e, e, egon barizan dut anz e, trenaren zain, eta askotan bueltatu nahi zarea donostitik bueltan, beraz, bueno, Iruitzen zaik leku horretatik jende asko pasatzen dela, nik ere denbora asko pasatut bertan, eta hor, bueno, horregatik aukera dut. Nolak, nolako nola da Ines ze irakurtzen du asko irakurtzen du Niki denmetatik irakurtzen dut hori bai euskera Niri, niri e, euskal literaturak eskall literatura eta bueno ba denmetatik deneta, irakurtza gustatzen zaik ez nuke hakingos esaten zer da gehi muztatzen da na bai dena uzentze dela ko azkenan denak dauka bere bere xermaz da? Mm -hmm. Orduan, ona dena ona da, eta txarra dena txarra da. E, Ines, ez dakit tarterik hartu duzun edo izan dezune zerrendari gain begiratu bat e, emateko, e, askori galdetu diet ea buruan duten edo dagoeneko aukeratuten duten zeliburu hartu, e, nik aldetuneko niztuke... E, zerrendan, jadanik e, irakurria dezun liburuen bat egon eta zein gomendatuko zenieken, e, entzuleido, zein hartzera animatuko zenituzken? Jo, bai ezan zerrendan begiratu dut, eta ikusi dut liburu osoanak daudela, ba adibidez, azkenetariko irakuriduan bat genuzioplin osoan, mm -hmm. eta gainera ikusi dut, alebat baino gehiagoztu dut da daudela mm -hmm. genuzioplinenak, Eta baten matro iago ere ikusi baina nintzen egin ezakoratzen, baina bai, liburuak, hainera, e, ez direla aspaldiko liburuak, eguneko e, liburuak direla, duela gutxi idatzitako liburuak, eta beste bat, zerrendan eta asko gustatuko litzaideken irakurtzea da mire namuritzak, e, zera argitaratu berri duen, basa, guztatut duela izena. Mm -hmm. E, igartzan egongo da e, inguratuko zara hartzera? Zaiatuko naiz. Eh, Beste norbaikik ezkaldi maedit aurri hartzen, ma ba, zaiatuko naiz. Nik uste biharreko izan goiz, ba, marrak ingurutike aurrera, ortsi izango dela, basa liburua, hartu nahi duenaren zat. mila esker, eh, patuakala naita eta azken boladan, eh, oso gertuko izan zailut, oso gertuko izan nauzu, eta, <laughs> eta, eta bueno, eh, ari gara, harren man berri bat hau, eh, arilkatzen ba ba harreman horrek bidea luze egin dezan e, gertuan gaude baiko Goierren eta baita Iruinan ere Inez, besarkada estu estu bat. Da, ba, berdine eta eskerrik asko, ba aukera mateagatik eta parte hartzen hartzeko aukera mateagatik eskerrik asko zuei. Oriena ke e, Eskerrik asko, eguna pasa. Jo ahora una ia zurera otsa Ekaitaurreko astean Pirrich Mototzen parte hartzea zeta Euskalidazren elkarteko lendakari den Garbineu B parte hartzea ze aritu ginen geroztik bat eta oso modu e, eskergarrian gainera bat egindute ba Euskar Digitaletxe e, geienek e, E, SU, Alberdania, Erein, Elkar, Pamila txa lapartata balea balea zuriak zederra ez da. Liburuiek berri berriak izango dira. Bai, eta oso oso eskertzeko, ez e, Euskal Herriko eta euskerazko liburuak argitaratzen dituzten argitaleletxe guztiek esangoluk edo jaia gehienek ekimenarekin bate egin izana, eta ondo diozun bezala ba, argitaratu berri de diren... E, hainbat eta hainbat liburu, jarri dituzte gure eskura. E, Argitaratu berriak eta simurtu gabeak hau da e, irakurle lehenengo irakurle hartzen benure izango da, liburu horien lehenengo irakurlea. Hori. Almazenetik bertatik ateratakoak. Hori da, e, beste inoren e, eskuetan e, ibili gabeak espaldin bada handikona bidaltzeko ez da. Liburuak libro, elburuak asko. E, euskal literatura ikusgarri egitea, irakurzaletasuna bultzatzea euskal kulturari eta euskerari keino egitea, berrera bilpena sustatzea, herri harremanak e, saretzea eta estutzea. Beste izkuntze eta mintzodire Espainetara E, zerrenda publiko egin da aititz edo nork e, ikus dezake e, lehen aiatu dugu ezta liburu rukea e, ekimena ez da liburu utziko dutenentzat bakarrik Edo Nork. behaasainddararrian edo ez kalean askke geldiko direnez Edo noren eskura daude kaleko parketako auzoetako mendietako e, liburu horiek eta bi aukera kalean zoa topatu, E, jakin mina sortuta liburu hartuta etxera eraman, edo propio zerrenda begiratu, Guko liburu bat aukeratuuta haren bila joan aurkituz gero hartuta e, etxera eraman. E, liburu zerrenda soil bat bakarrik ez mapa bat ere e, argitaratu da, e, Itxaro eta albertoke egin dutena, eta oso argazki polita irudikatzen du mapa horrek hor ikusten da, herri bat liburuz gainazka. Aurreko baten esaten nuen bezala, e, argazkian, liburuak kakapilan, urrea balio du kakapila horrek. Bai, hoxe, e, ondo bildu zunez, e, saldi bakarrean, eta bai, hori da. E, mapa lehen aldiz ikusi nuenean hori da, nik ere senditu nuena ez, e, Heri bat liburutegi bihurtua, elkarren gainean liburuak, bainaldi berean behasainen zehar barrejatuak ere bai, ezta. E, Behaseingo mugetaraino eta mapa batean ba 223 liburu ikustea, ba da. E, ze liburu utziko de susuk? Ba, utziko dudan liburuetako bat eh Josupena desen sen uretan izango da. Eh, fusilatuen monumentuan utziko dut, eta ba helburu ez da pixka bat e, garaiura ez, e, eta garai ark, e, utzitako minak eta zauriak ejorratzen dituen e, liburu bat da, eta horire e, nahi nuen ez, eusten nuen liburuak ba hausnarketarako bide eman zio ziozaiola liburu hartzen duenari. Josupena hileak uretan fusilatuen monumentuan. Horretaz gaina, areago historiak belarritara kontrakezunak bieta iru aldeak erutzeko dituzu. Baita, e, igartu behitik e, antolatzen duen lehiaketan, basarituak izan diren hainbat ipu ineder e, biltzen dira areago liburuki hauetan ez da, eta iruditzen zait, ba, opari, opari ederra dela, igartu behitik igartu baitik argitatutako liburu hauek gure askura jartzea. Sagasti guti parkeko informazio panelean egongo da. goda. E... Sona hundiko liburuak daude zerrendan, baina ekimenak ere balio du, e... ba investerainoko sona lortzen ez duten, e... liburuei ere argi bide eta, eta, eta, eta tokie giteko ez da? Adibidez, liburu ederrauei. Bai, eta elburu hau... Nere helburuetako bat bintzate hori bada, ez? E, guk jartzen ditugun liburuak, nik bintzat jartzen ditudanak, eta gehienok jartzen ditugunak, e, horrela jartzen ditugu, ez? E, gustatu zaizkigulako, e, aberastu gaituelako, eta uste dugulako beste hainbat ere aberastu ditzakeela, ba idazkeragatik, e, jorratzen den gaiagatik edo dena delakoagatik, ez? Eta nik aukeratu ditu danak beintzat helburu ezberdinekin baina horrela aukeratuak izan dira. E, proposamena liburu utziko duten guztiei e, eta gainera ikusten ari gara tentzuten ari gara jenteak jakin nahi duela bere liburuak norako bidea egiten duen beraz proposamena, e, liburu utzen den bakoitzak iruditzen zaigulako polita dela, utz dezala bere bere arrastua, e, harren manetarako bideren bat utz dezala liburu hartzen duen akala nahi badu jakinarazi zide gero nik daukat. E, zure liburu aia ez? Nik daukatzuk zuk utzitako liburua? Bai hori da, e, feedbacka ez da, hori da asko entzuten ari garena, eta gehieno ba guztatuko litzaigukela ez, jakitea ba guk, hain gustora utzi dugun liburuak, bat zei bilbide egiten duen, e, partekatzea, iritziak, bizipenak, ze zesentitu duen liburua irakurrita, eta ea bat egiten dugun, edo ea elkarrekin irakurketak osatzen ditugun ez. Biarritz ordua, amarte erdietan herriko plazan, e, liburuak apriaren zazpian utzi behar dira, utzi behar dira, bakoitzak nahi alduen, ordu eta momentuan, baina itzordu bat jarri dugu, e, parte hartu degun, eta parte hartu ez ere bertagatu nahi izan ezkero, amarte erdietan plazan, liburu batzuk elkarrekin utzi ditzagun? Bai, eta hori ere derra da, ez. Elkarrekin ospatzea, ez. biharkoa ospatzeko eguna da, e, ekimenari egin batean bukaera eta aldi berean hasiera e, e, emango diogulako, eta elkarrekin ospatu nahi dugu. Eta di guzte batzuk e, elburuzat izango dutela, ba, ea, ea, zein inguratzen garen eta ea, zein liburu uzten duen, inguratzen edo ondoan duen horrek, eta bere atzetik joatea, da, ziurtatzeko, ez, berak hartu nahi duen liburua, ba, hartuko duela bere izango delako, ba, antxe, egongo dela, egongo dena in situ eta usten duenean ba, berakartezan. Atera argazkia, liburu uzterako momentuan, eta atera argazkia liburu hartzerako momentuan, eta zabaldu e, partekatu, raola liburuak, libro e, etiketan. E, Beha saindarrek, mugitutako eta bultzatutako ekimena beasaindarren eta inguruetako herritar guztientzat bai zuentzule e, beasaindarretzaren hori e, inguratu lasai e, beasaina berreun eta hogeita iru, liburu izango dituzu eskura beasaingo parke, auzo, e, zelaik kale, xerleku e, eta mugetan e, denen zatekaitz bai denen zat, zat eta inguruko herritar guztientzat adin guztietako irakurlentzat esan e, bereziki saiatu garela e, parke guztietan egongo direla umentzako liburuak ba Perrich Porrocheta Marimototcheen hainbat liburu eta bestelako e, beste hainbat ba hori ba 4 5 6 7 8 9 urte inguruko neskamutikoek irakur ditzaten. E, berreun, eta hogeita iru liburu biartik aurrera behasain liburuteki irekiek zango da liburuteki askea badago hor liburu bat, badaude hor liburu bat baino gehiago, zuretzat Ne brua gara, nea... Beasengo irakurle taldeak herri ekimenarekin elkar lanean, erri oso bat. Elkar lanean, erri oso bat lanean, alako proiektu eder bat aurrera teratzeko. Ekaitz, haupa zu? Haupa zu ere. Haupa gu eta haupa beasai? Aurreko astean ere arekin batera ipatzen genduena hemen ikratian bertan proiektu bera, proiektu hori elkarrekin parte katzearen arrotasuna ez da? Baina, nik uste guztiok sentitzen garela. Oso gustora horrelako ekimenen parte izan da. Herri bezala, gisa elkartzen hurbiltzen gaituena gainera. Bai, aldi berean ni eta gu ederrago egiten gaituena. Era, bueno, gueretartekatea brua gara bait atzko bertso saio ederra Oso ederra, oso oso gustora geratu ginen bildutako jendetzarekin eta egindako bertso saio ederrarekin. Bertso trans saioa Maider Alaia, Maialen Uxue, German Manu kantuan. Bai, eta zoragarri arituz diren kantuan e, urtean zehar egiten den hildo honetako bertso saio bakarra dela esango nuke. Alegin eta lan izugarria eskatzen duena, konzentrazioa harreta, esaten den hori egoki esatea, e, ondo kokatzea, e, ondo formulatzea eta ariketa zolagarria egintzuten. Bekondizula bertxosaioa ardazteko egin dakola nagatik? Bai, eskerrik asko ez, e, jende asko kesantzidan e, asko gustatu zitzaizkiela, planteatun nizkien gaiak, egoerak, bizipenak eta bai, e, denbora bat eskene diegu eta ederra da ikustea, ba, E, erantzuna izan duela, bai bertxularien aldetik eta bai entzulen aldetik ere. Liburuak libro bi aurrera e, liburuak e, aske, libre behasaingo txoko ezberdinetan e, inguratu lasai behasaina liburu bat zure zain dago. Astea ondo ondo pasa izan zorion txuta musu potolobana denoi. Aio? Aio. A ver, tengo que llevar la chaqueta.